«Не мили дурниць, іди геть, нас можуть побачити разом, і піде поголос», – попросила Варя. «Добре, заради тебе я піду. Бувай», – сказав він і пішов. Варя повернулася додому. У хаті нікого не було. Вона стала на коліна перед образами, звела очі на ікону із зображенням Божої Матері, яка тримала на руках немовля. Варя довго просила прощення за свідомі й несвідомі свої гріхи. Покаявшись, вона зашептіла молитву матері, якою навчила її бабуся. Пречиста діво, шепотіла розчулена майбутня молода мама. Коли Бог благовістив тобі, то ти присягнула йому. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Ти дотрималася обітниці. Ніколи і ніде не згрішила. Марія, Мати Божа, у цьому стані почуваюся такою близькою до Бога. З мого серця випливають ці слова, бо вірю і люблю Його щиро. Мій Боже, я приготовлена до свого материнського покликання. Ти, Мати Божа, оберігай мене всюди, аби я завжди була вірною Богові, як Його дитя, як дружина, як мати, люблячої дитини. Амінь. Аварія не помітила, як її обличчя стало мокре від сліз, але то були сльози, що очищували душу. Прочитавши так щиру молитву, вона знала, бо серцем відчула. Боже, мати не покине її та збереже дитинку. Перевернутий світ Літо 1932 року Останнім часом Варя здружилася з Марічкою. Мовчани мешкали в кінці вулиці, зовсім недалеко від Чорножукових. Марічка жила у великій сім'ї, де крім неї та батьків було ще четверо молодших сестер, дід та баба. Мовчани вважали середняками, бо мали три гектари землі, пару корів, коня, тримали овець та птицю. Велика родина розкошів не знала, але й особливо не бідувала. До колгоспу вони не вступили, хоч як їх агітували. Рік тому до них з Денацька приїхали далекі родичі-погорільці зі Сталіно. Сталіно нині місто Донецьк. Тітка Фенька зі своїм дорослим сином Павлом дуже слізно просилася пожити у мовчанів, бо їхня хата згоріла з усіма пожитками і вони опинилися на вулиці. Батько Марічки трохи, маючи жалісливе серце, дав дах ротичам. Так вони залишились жити, чи то на радість, чи на біду. Марічка, ясноука-білявка, була привабливою дівкою. Якби не кульгавість, бо у дівчини була одна нога довша за другу, її б давно засватали, але та вада зупиняла парубків, і у Марічки було мало шансів вийти заміж. Уже на виданні була ще одна сестра, але трохи не давав згоди на її заміжжя. «Доки не видам старшу, будеш сидіти вдома», – сказав, як відрізав. Трапилось так, що Марічка одразу ж закохалась у далекого родича Павла. Щоправда, він був на десяток років старший за неї. До того ж, на одному оці в паробка було більмо. Тітка розповідала, що він дитиною наштрикнувся оком на стебло зрізаного маку. Закохана до несцями дівчина за два місяці від хвилювання та нерозділеного кохання, так схудла та змарніла, що, здавалося, лишилися тільки її великі сині очі, наповнені смутком. Трохим наважився поговорити з Павлом, але парубок сказав, що йому Марічка не до вподоби. Батько не міг надалі спокійно дивитися на страждання доньки, тому запропонував фенці пошукати деінде собі прихисток. Тітка поплакала, а на ранок Павло запропонував Марічці стати його дружиною. Щаслива дівчина чи не помічала байдужість чоловіка, чи бачила те, що хотіла. Марічка швидко завагітніла і тоді почала іноді заходити до Варі, бо в неї вже була маленька донька. Молодиці мали багато спільного, тож вони швидко здружились, і Варя тепер не почувалася такою самотньою. Аварі вже й не сподівалася, що зможе з кимось так здружитись. Спогади про зраду Ганусі, яку вважала своєю названою сестрою, ятерилися, як на рани. Але Марічка була з нею щирою та відвертою, то швидко розтопила лід образи у серці Варі. Варя лагідно провела долонями по великому животу. До пологів залишилось зовсім трохи. Живіт опустився донизу. Незабаром на світ з'явиться братик Маргаритки. «Те, що буде хлопчик, Варя не мала сумнівів», – так сказала Улянида, – «а вона не помиляється». Колись сказала Варі, буде дівчинка-квіточка. Так і сталося. Коли народилась маля, Варя зараз вже згадала віщування Уляниди. Покусаними і попеченими губами одразу після пологів прошепотіла. «Дівчинка-квітка, маргаргітка», – так і назвала донечку. І справді дівчинка гарна, білявенька – Живими синіми оченятами справжні квіточка. Згадала Варя минулі пологи, тяжко зітхнула. Маргаритка народилася на восьмому місяці подружнього життя. До цього часу стоїть перед очима перекошене гнівом лице Василя. «Того не моя дитина», – заявив він. «То вби її», – з розпачем кинула Варя. Якби не батько, який мало не зарубав Василя та не мати, котра переконала чоловіка, що діти іноді можуть народжуватись раніше терміну, невідомо, чим би все скінчилося. З часом Василь почав брати на руки немовля, забавляв, але Варя бачила, що сумніви його не покинули. За одне подумки дякувала чоловікові. Він таки не сказав батькам, що була вже жінкою, коли йшла заміж. Ось-ось народиться ще одна дитина. Як тоді Василь буде ставитись до Маргаритки? Чи не зненавидить? Може, пом'якши його серце? Аварія присіла біля вікна. У дворі пітухових снувала привидом Олеся. Вона так схудла, а страшно було дивитись. Робота в з штої ранку до темна, потім потрібно обслуговувати двох бугаїв-братів та ледачу свекруху, працювати на своєму городі, порити худобу. Усе лягло на її плечі. Напевне, тому вона зумліла прямо на полі. Бідна дівча відпросилася в бригадира на два дні, щоб відпочити вдома. І хоча брати віддали в колгосп майже весь наділ землі, який переписала на них Ольга, роботи вдома вистачало, щоб Олеся так виснажилася. До цього часу вона жодного разу не завагітніла. Може, воно й на краще, якби ще була й дитина, то Олеся зовсім би з ніг звалилась. Ось і зараз коперсається у дворі, а замість того, щоб відлежатися. Чи шкодує Ольга, що віддала доньку так рано заміж? Мовчить, не зізнається. Ходить на роботу в колгосп і на всі заставки, кляне своїх за все, за те, що змусили її йти на роботу, за те, що віддали землі та худобу, за те, що нема ніякого зиску з того колгоспу, бо жили нормально, а тепер ледь зводять кінці з кінцями. На дні за минулий рік видали їм так мало зерна, що не вистачить ні на хліб, ні на посів, не заробіток, а сміх. Тепер ні грошей, ні хліба, ні молока. А податками так обклали, що люди аж виють. Ось і зараз батьки варі на жнивах у полі. Урожай гарний, але податки потрібно сплатити більше, ніж зберуться рана. Батько сподівається, що зможе щось залишити собі на хліб і на посів, але ж і так видно, що не лишиться нічого. Чорножукові куркулі, тож на них наклали податки більші, ніж на колгоспників. А якщо не сплатять сповна? Ні, краще не думати про погане. Потрібно йти на поле, допомагати батькам. Варя важко підвелася. Живіт так тягне донизу, ніби у неї всередині великий камінь. Але йти треба. Вона запнулася ситцевою хусткою, потихеньку вийшла на двір. Варя взяла у повіці серп, хоча б понад межею пожнежито, і то поміч. А куди це наша Варя зібралася? Почула вона позаду знайомий голос. «Привіт, маленька!» – усміхнулася Варя. Марічка тримала на руках тримісячну сонечку. «Тітанька Варя збирається йти у поле». «Куди? У поле?» «Ледве ноги переставляєш, а спека така, що земля пече ноги!» – зауважила подруга. «Добре, що нагадала!» – спохопилась Варя. «Візьму пляшку з холодною водою». «Тримай!» – Марічка подала доньку Варі. «Я зараз принесу». За меч швидка Марічка принесла відро голодної колодязної води, налила у скляну пляшку, заткнула її вилущеним кукурудзяним початком. Дякую, сказала Варя. Що б я без тебе робила? Може, провести тебе? Я б могла б і на полі тобі допомогти. А сонечко куди подінемо? запитала Варя, цілуючи рожеві щічки дитини. Маргаритка ж у полі з батьками, то й сонечка там у затінку полежить. Який там затінок? Вони зараз на краю поля, там лише жито посіяне. «Та десь перемостимось, так, сонечко?» Марічка забрала дитину. «Ні, Марічку, не потрібно. У голосіварі забриніли сумні нотки. Ще хтось донесе, що у Чорножукових наймити працюють. Лихих людей вистачає. Є добрі, а є такі, що вовком на нас дивляться». «Ну добре», – погодилась Марічка. «Ми підемо додому, а ввечері ще навідаємось». «Тільки не рано, а коли худобу попораємо, гаразд!» «Домовилися», – усміхнулася Варя. Потихенько Варя пішла утоптаною стежкою через городи. Справді було дуже спекотно, а земля під босими ногами здавалася розпеченою пательнею. Варя дійшла вже до густих заростів, сливняку, де темнів дерев'яний хрест на могилі діда. Потрібно трохи відпочити, бо так нестерпно лопить спину, ніби хтось палицею упоріжджів. Вона хотіла присісти на траву біля могили і раптом почула, як по ногах потекла тепла рідина. Страх скував варю по руках і ногах. Потрібно швидше повертатись додому. Але раптовий нестерпний біль пронизав усе її тіло. Вона дико закричала. Хотіла бігти, але змогла зробити лише крок. Відразу опустилась на траву. Сильні перейми почалися так раптово, що жінка злякалася. «Мамо!» – закричала вона щодоху. «Мамочко, допоможіть!» Аварія була на межі паніки. Лежачи на спині, вона чіплялася руками за траву, намагаючись віддалитись від могили, яка раптово почала завдавати їй жаху. Аварі вдалося відповсти лише на кілька кроків, і між переймами вона знову дивилася на старий хрест. І їй здалося, що він вирухнувся. Зараз хрест упаде на неї, а з могили вилізе кислява рука і схопить її дитину. Господи, – молилась Варя, – спаси мене і збережи. Жінка перехрестилася. Здалося, хрест уже не хитався, але на людський страх її не відпустив. Щоб не дивитися на хрест, який її лякав, Варя звела очі вгору. На корявій сухій гілці, сливи, сиділа ворона і з цікавістью на неї. Може, тоді дивились із могили і обернувся птаху? – Іди геть звідси, – сказала Варя, махнувши рукою. Але її голос був хрипкий і тихий, і цікава ворона не зрушила з місця. Ні, то не ворона. Варя могла заприсягтися, що у неї людські очі, страшні, чорні, з червоним відблиском, і те страхіття чекає, щоб відібрати у неї немовля і виклювати йому очі. Жахливе усвідомлення неминучості, змушує змучену потугами та болем породіллю. Зробити останні зусилля. А Варя зібрала всі свої сили, натужилась. Вона не віддасть свою дитину. Різкий біль, здавалось, розірвав тіло навпіл, і разом із її криком почувся писк немовляти. Не віддам, нікому не віддам. шепотіли порепані губи. Варя намацала поруч серп, перерізала ним поповину. Зубами відкрукувала пляшку, зробила ковток води, потім обмила дитину. Хлопчик, улянита знову вгадала. Вона загорнула немовля в хустку, притисла до грудей. «Не віддам!» – прошепотіла вона, поглянувши вгору. Ворони вже не було на гілці. З острахом поглянула на хрест. На ньому сиділа ворона, розгойдуючись, ніби на гойдалці. Болиснула на Варю червоними очима і засміялася людським голосом. Варя провалилась у темну прірву. «Варю, донечко, відкрий очі!» насилу силу вловила слова матері, які доносились ніби з води. «А може, то ворона говорить до неї голосом матері? Та що ж ти стоїш як бов, дурвась, візьми дитину!» «То мати, чи клята ворона, не дам!» «Нікому не дам!» Варя обома руками обхопила немовля.